Сотні імені Гонти, яка стояла в запасі під Лебедином, не довелося цього разу виступити в бій. Стрільці почували себе ущербленими, і запашна підпалка з курячим м'ясом, що їм у черп'яних мисках подавала Ганна, здавалася дармовою. Коли з узворів до підніжжя гори вибралися стрільці, які вийшли з бою, гонтівці передали їм миски з їжею, щоб спожили першими, цим відзначивши їх заслуги в нинішньому дні. А Ганна пустила по колу бутлю з сивухою. Тоді насередину вийшов юнак у цивільному і проголосив вітання переможцям поетичним словом. Гефесте, скуй мені у кузні, бандуру з грому й вогня, а струни дай тугі, калені і розмах дикого коня та лють роз'юшених шершенів, і голос дунь грімкий і мужній, Хай чує світ, що в нас є пісня. Грізна, мов грім, палка, як грань, Гефесте куй, пора вже пізня. Слава прокотилася полониною, пугар пішов з рук до рук, Степовий підійшов до юнака в цивільному, обняв його. Він любив партизанського поета Марка Боєслава Гомона, який у колибі на Лебедині друкував на ротаторі журналу Шлях перемоги і сказав. Роздає Марку свіжий часопис по сотнях, а для наступного числа так опише нинішній бій, що ви за століть знали про нього народи світу, захоплювались і втямлювали, що ми не тільки гинули, а й перемагали, сповіщаючи світ, що Україна є, живе і бореться. Марко махнув рукою з гурту стрільців вийшла кучерява чорноволоса жінка, сувора й вродлива. Вона передала Маркові пачку часописів і відійшла до гурту, ставши поруч із Іваном Захарчуком буркутом. І тоді Орест Потурай зрозумів, що це дружина його приятеля, про яку Іван та багато не розповідався. Юлія шинкаруки з села Буднарівки, якого нині вже немає під небом. Партизани гаморили. А Потарай думав про Юлію, яка працювала разом з Марком у редакції «Часопису» і жила з чоловіком в бункері під кормитурою. Думав і про Івана. Українська Головна Визвольна Рада готувала третій рейд на Словаччину. Цього разу рейд мав бути безповоротний. Назрівала велика совєтська блокада, червона мітла, перед якою УПА не матиме сили устояти. Генерал Шупринка розпорядився привести армію в глибоке підпілля, а частину відправити рейдом через Чехословаччину в американську окупаційну зону Німеччини. Округ Говерла вийшли три сотні за кордон. Провести їх має Ворон, тож забере він з собою Івана, Юлію і Едварда, вони найкраще зможуть розповісти Європі про чин УПА. І забере ще з собою в рейд Василя і Ліду, вони молоді, освічені і будуть потрібні Україні в екзилі. Бутля кружляла по колу, а коли спорожніла, корінний буревій заспівав, і стрільці підхопили у півський бойовий гімн. «Ми йдемо в бій, ми йдемо в бій, по згарищах руїни, за рідний край, за нарід свій, за волю України. Ми йдемо в бій, земля годе, радіють гори і степи, бо нас у бій благословить могутній дух мазепи». Пісня стихла, і полковник Степовий промовив до партизанів. «Не впиваємося...» Надміру, радістю, перемоги, похмілля буде важке, і готуємося до нього. А завтра скличте з космача на побоєвище людей, хай поховають ворогів, мертві сорому не мають, та не висипайте могили Хрестів, не ставте, прийшли, бо вони до нас без Бога. Очікування більшовицької відплати було довге, і люди в космачі узвичаїлися до свободи, яка зайшла в село, начебто назавше. І хоч у свідомості кожного. Космачанина існував зайнятий ворогом зовнішній світ з озброєними гарнізонами, станицями, стрибків, постоями військ по селах і налагодженою в них адміністративною мережою чужої влади, з парт прикріпленими у кожному населеному пункті, з доношчиками у школах і навіть церковних двадцятках, з виборшими дільницями, партійними та комсомольськими осередками на підприємствах, з кінопересувками, які безплатно демонстрували агітаційні фільми щосуботи біля Слі Рад», з тарелями радіоточек на телеграфних стовпах, що гримотіли з 6 ранку до 12 ночі, з обшуками по хатах, з пропажами людей, арештами і моторошними чутками про яблунівську та Косійську катівні – та про визови в Сибір, то з одного, то з іншого села про все це знали в космочі. Проте той зневолений світ існував десь у незмірному віддаленні від столиці тактичного відтинку УПА Гуцульщина, обставленому партизанськими коренями, сотнями, чотами та роями, що квартирували.